Дітей ніколи не проганяли. Навпаки, обдаровували цукерками, печивом та пирогами. І весело, починалися знову. Однак тепер Олена вже не була недолітком, що прибігав подивитися з сіней хати, як дружки вбирають молоду та виводять її до молодого, що чекає у дворі, де починається традиційний весільний торг. Тепер вона сама була нареченою і своє весілля уявляла зовсім інакшим. Наприклад, таким як у лікі, в ресторані, чи нехай навіть у звичайній їдальні з сучасним молодіжним ансамблем і покладанням квітів біля вічного вогню. Але виходить, усе не так. Ну, розписуватися вони, звісно, будуть у Києві, але відразу після ЗАХСу сядуть у машину, а гості в автобус, і поїдуть гуляти в село що ж, нічого не вдієш?» Починати сімейне життя з непорозуміння, з майбутньою свикрухою? Олені не хотілося. Та й Славчикові материна ідея подобалася. А що добре для нього? Ти буде й для неї? «Дивися, це часом не твоя подружка?» урвав Оленині роздуми Славчик, коли вони зійшли з ескалатора у вестибюль метро. «Он, іде назустріч!» «Ой, Іра!» Олена побачила подругу, що прямувала до турнікета з великою синьою повітряною кулькою в руці. «Іро!» – погукала вона голосніше і підбігла до поручнів огородження. «Ліанка!» – зраділа Іра, опізнавши в юрбі рідне обличчя. «Сто років не бачилися! Виходь на вулицю, я вернуся!» Ледь вийшовши з метро, дівчата кинулися одна одній в обійми. Потім із дверей виплив Славчик. Недбало кинувши Ірі «Здрастуй», він притягнув Олену до себе і по-хазяйськи поклав їй руку на плече. А точніше, просто на шию. Його кість лягла їй на груди. Іра насурмилася. Вона терпіти не могла, коли хлопець у такий спосіб демонстрував навколишнім свої права на дівчину. У цьому жесті не було ніякої ласки. Нічого з того, що захищає та оберігає, вважала Іра. Люблячий чоловік не може так обіймати свою кохану. Як ти, Ір? Як у школі? розпитувала Олена. Тримаюся, відрубала Іра. Ворогові нас не здолати. Вона переможно підняла догори руку з кулькою та гулко вдарила об її кулак і відлетіла на нитці у бік. Ліпше розкажи, як ти. Іра зумисно не сказала, як ви, звертаючись тільки до Олени. А в нас незабаром весілля. Замість неї відповів Славчик і посміхнувся, як здалося Ірі, якоюсь дурнуватою посмішкою. Щаслива Олена міцніше пригорнулася до коханого. — Бачу, що у вас усе добре, — не дуже втішно зауважила Іра. — У селі, певно, вже чекають на весільний поїзд. — А ти поїдеш, Іро? — заклопотано спитала Олена. — Автобус увечері повернеться до Києва, а хто захоче, зможе того ж дня приїхати додому. — Безумовно, поїду. Я відразу тобі сказала. — Лікуся не може, то хоч я тебе підтримаю. — А вона й не падає, — знову ощерювався Славчик. Але Іра вирішила більше на нього не реагувати. — А твоя Алка ночуватиме в селі чи повернеться в Київ? запитала вона Олену. «Не знаю. Взагалі-то свідок має бути на весіллі до кінця і на другий день теж?» «І на другий, і на третій», уточнив Славчик. «Будемо гуляти, як люди, три дні!» Він гордо підкинув ліву брову. «Іро, а ти оце зараз куди збиралася їхати? Додому?» запитала подругу Олена. «Може, з нами погуляєш? У кіно сходимо?» Вона нишком глянула на Славчика, чи не розсердиться він від такої пропозиції. Але на Славчиковому обличчі нічого особливого не відобразилося. Він, як і завжди, пишався собою та своєю нареченою, на котру задивлялися всі перехожі, і як власник тримав її за плечі. Ні, ні, я додому, рішуче відмовилася Іра. Від цьому ранки тут гуляю. Я з демонстрації повертаюся. Відрайвно, відряджали. Ха, то ти в нас передова? Зацікавлено, озвався Славчик. Є трохи, отбилася Іра. А Слухай, Ліно, раптом згадала вона і радісно повідомила. Нам телефон провели, буквально днями. Давай я тобі номер запишу. Диктуй. Славчик уже діставав з кишені джинсів свою модну записну книжку в шкіряній оправі зі спеціальною «Кишенькою для ручки». «Запиши, Ірі, наш телефон», – попросила Славчика Олена і зашарілася від щасливої посмішки.